Jabur 6 dari ayat 1 sampai 10 Untuk pemimpin musik Dengan iringan alat-alat musik bertali Dengan kecapi bertali 8 Masmur Daud Ya Tuhan, janganlah menempelak aku dalam kemarahanmu Atau menghukum aku dalam kemurkaanmu Kasihanilah aku, Ya Tuhan Kerana aku longlai Ya Tuhan sembuhkanlah aku kerana tulang-tulangku terseksa. Jiwaku gundah gulana. Betapa lama ya Tuhan, berapa lama. Berpalinglah semula kepada aku, ya Tuhan dan lepaskan aku. Selamatkan aku kerana kasih setiamu. Tiada siapa mengingatimu setelah dia mati. Siapa yang memujimu dari kubur. Aku letih lesu kerana mengerang. Sepanjang malamku banjiri tempat tidurku dengan tangisan dan kebasahi hatiku dengan air mata. Mataku menjadi lemah kerana kesedihan dan semakin kelam kerana musuhku. Nyahlah dari sisiku hai kamu yang berbuat jahat kerana Tuhan telah mendengar ratapanku. Tuhan telah mendengar jeritanku memohon belas kasihan. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku akan malu dan kecewa Mereka akan berpatah balik dalam kaiban yang tiba-tiba